Mpaka uh, sasa hivi majeruhi waliokuwa tatu. majeruhi tatu ndio walibaki kulazwa hospitali na kati ya hao 43 tatu ndio walibainika walipongestahili pasuaji mpaka jana jioni wagonjwa wote tatu wameshafanyiwa pasuaji na timu ya waganga waliotoka Mwanza wameshamesha kazi yao na wamesharudi hadi sasa nyumba zilizoanguka kabisa tatu. nyumba zenye uharibifu hatarishi ambazo hazistahili kuishi ni na na moja nyumba zenye uharibifu mdogo ni 9471 na wananchi walioathirika ambao watahitaji msaada wa kibinadamu ni laki moja 126315 Kufuatia madhara hayo ilitokeza mahitaji mbalimbali ya kibinadamu ya muda mfupi yamehitajika na yamekuwa kutolewa tumepata msaada wa vifaa mbalimbali Machakula, Madawa, na dawa na vifaa vya ujenzi